o kulle bila të ndalale, o kulle ndalale të minar, të ndërruar besimtarë. Një për qërshtjeve të të vëhidit, dhe të kunder të sëti që është shirkum, e cilë e duhet sjaruar sot, është dhe qërshtja e tëjërës. E tëjërë është një fjalë në gjundë në rabë, të cilë e kam paspërdohë rabë të kurë, Dhe kishin përqëllim me anë të saj Dishka një loj veprimi, një loj besë të tunije E cila konsiderohet shirkë një stama Dhe përparaj se të fillohem të flasim për të gjithë Desha të tërheqë vëretin për dishkat dhe qam lidhje me përkëtimin e termave Këtë termën tijera e përkëthejnë dhe më thëmë son për kthyes shqorpë, përkthehen dhe e vendosin asaj një term. Kjo fjalë tjetër në gjuhën shqipe nuk ka fjalë me sa di un vet nuk ka. Nëse ka, është domosdoshme që të përkthehet në gjuhën shqipe me fjalë shqipe. Kurse zot çmend, përkthehen sipas si kësaj fjalë, fjalë të tjera dhe në vend që të përkthehen në gjuhën shqipe, përkthehen në gjuhën angleze dhe lihen në lihet në shqip me fjalë angleze. Në, po çesni kemi nevojë për fjalë angleze, më mirë le marabishta ata, siç është. Dhe fjallë, edhe themi tira, dhe u shpjegojmë njerëzve që njerëzit ta mësojnë edhe çka kuptojnë atë fjalë, edhe mësuan një term tjetër. Mësuan një term tjetër islam. Ndërsa ta përkthejmë ne të nga shqipja, e ta thojmë në anglisht, që njerëzit pasa ta mësojnë atë term në anglisht, duke mos e ditur hix se çfarë do të thonë në anglisht, çështë gjuhë nëse shqipe që nuk është për islam, kjo është pjesë që nis bisht perëndimit. Po a them, kjo është pjesë që nis bisht perëndimit. Duhet po tjetër për të kuptuar njerëzit, thua çesh aty në fjalë anglisht ose fjalë italianisht, pastaj do të, të përkthesh aty në shqip. Domthonë ta kaposh veshin mbrapsht. Në koqë domthonë politesat nuk e kuptojnë, merr term arabisht, lihet siç është, që njerëzit të mësoni një term të ri, edhe pastaj shpjegovatë, edhe hyn një të njerëzit ku ai term islam. Sikur se ka hyrë termi të uhit. Këllë të uhit nuk është qipë. Që që në përkëthejnë atë në gjurë shqipe, edhe u amësën njerëz dhe kuptimin, edhe e shprepa se të uhit ose njësin më radh, edhe kupten njerëzit. Kjo është ideja, dhe e them të lëgjën se pëse këtë fjallën tërë, unë e kam gjithu që e kam përkëthyre disa dhëzë që kam përkëthyre iber më radh, edhe e kam përkëthyre lë, në tonë me Më dhe njështë një lojt termë që se kështon gjurë shqipe Shqipe dhjet, aja ka fjerore dhe dhjet se sa fjerë ka gjisaj Ideja është dhe më dhjet që e, Më duket më hishme për ne që ne të këthejmë e termëve islamë Dhe fjena të i era një gjurë në rabëve nga felat tajur Tajur dhëtë zonkë Arabët nga mësë përdovër të kurë zëqtë Për të marrë vesh fatin e tyre Për të marrë vesh fatin e tyre kur dëshiron të dikush për të, të u thonte, në të një zog dhe elchon të hithë. Po tikte zogun nga ana e djathtë, thoshte u udhdimi që do bëjmë në Hajer dhe nisëm. Po tikte zogun nga ana e majt, thoshte u udhdimi që do bëjmë në Sher dhe nuk u niste. Edhe nga këo pasaj është zgjëruar ky lë term në gjun Arabe, edhe shpreur, dhe shprehur domethënë tiera nga felet Tahir që do zogë këtyre, domethënë Çdo lloj dukurie që ndodh, të cilën njerëzit e lidhin me fatin dhe të ardhmen e tyre. Duke menduar se kjo lloj dukurie dhe pse pamë ne jashtë nuk ka lidhje, ajo në të vërtetë nuk ka ndonjë lidhje të vërtetë lidh sipas tyre, për të cilën mund të ketë harës së shërb. Shembull që ndodhin sot kësaj gjëje është njerëzit kur çeni ë lëshon një lloj britme të veçantë. Jo, jo, ne, pa të cilën atë lloj britme tjetër sigurisht qan. Çeni Në kjo do të vdesë njëri. Kjo është lloj besotnie që është quhet tjera, si punë ksajt, si në bën arabët dikur. Ëngjashme me këtë është kur dëgjoni një lloj zogut veçantë, i cili këndon, ose ky lloj zogut këndon sepse ky domosdën ndjell sherr, pra i ti domosdën do të vdesë njëri. Një koqë qallojë mahdhuruar, me atë që, që shohim ne, edhe që dimë nga argumentet fetare, nuk dimë që qallojë mahdhuruar tek të bërqenin ose të zogun shenjë ose shkak për të thiel si higher ose sherr dikujt. Kjo është domethënë një lidhje gabuar që bën njerëzit që quhet besotnie, e cila e thonë, e thonë një shirq. Edhe të tjera gjëra si përkëta, kësaj një disa njerëz bësojnë shemb, një, një ditë e javës është tersë. Është ditë terzi dhe për këtë arsye nuk lejo të hapësh të marrësh atë sepse do kesh do kesh fat keq për shkak se e bën këtë gjë. Domethënë e lidhin fatin e tyre me disa lloj gjërave të cilat nuk kanë lidhje në të vërtetë me ditët, me muajt, me netët, me kafshët, me shpendët, e me rafë. Kjo është dukuria për cilën deshën të flasën sotë. Edhe kjo dukuria qëhet tijera. Qëhet tijera. Edhe kjo është duonën e në, në, në cilën të mështën muslima në tëllë i forme. Allah i madhurua ka thënë për Quran, të në Kur'an. Tërgumë për mëzbesin të arët. Hëthe i dha gjatë të mulhasën e të kalu e lëna hadhi. Wa in Se jetu i jetë tëja rubi Musa më maa, a la inna ma ta i rubin dhe Allahi këthërum, o la kina e këtërum la i alamun. Fëtë Allah i më dhuruar, kër u vindë atyre ndonjë e mirë, thoshin, kjo është e jonë, anë ka ardhë dhëse ne meritojmë. Dhe kër u vindë ndonjë e këqe, ata thotë, mendonin, që këtë e këqe i vindë dhe për i Musës dhe shokëve ti, dhe më të tijera, Në mendoni të në mendimit kesh të jera, dhe mundi që mendoni që Musa dhe shok të ti ishë në shkak për fatin e kesh. Në shkaktar për si edhe i një fatit kesh. Këshu mendoni mendon të faroni me, me, me ushtri e di, që e kesh i pina Musa dhe, dhe, dhe shok të ti. Pase të do bëjmë adhura e lajnë në më ta i rumin dhe Allah, por ta i rityre është të kallahu, dhe mundi fati i tyre është të kallahu, një mirë dhe i keshit. Thot, por shumisë e të tërë nuk e din. Por shumisë e tërë nuk e din. Kjo të rëgënë, kjo e të rëgënë që mos besimtarën në natë pare, kam pas besuar që herët, këto do besu një të njëtë keqët, që fati pas ka lidhje me disa njërës, dhe më thonë, disa njërës të ndjelin fatinë e keqët të mirë. Shemë u gjithë dhe shëtiti që më kujtu më më mënda lishës që e bëjnë njëzës sot, kur dikush v do të daj durë, do të beca veprime, se po e takove do të takalon vdekin e ti, të mërë. Edhe kjo dëgjerë në mërërk, kjo është kjo shirkë, gjithë të konzorën shirkë në islam, do të të në jenë veprime, cilë, nuk i tako një muslimarë të besojit, edhe të bëzojnë to, apo të kjetë frikë për i tyre. Thashe kam bëzbesuar, që në kote hershme, besojnë i që i kje që e vindhë prej musës, për shokëve ti Dhe Fatilisha, domethënë, nuk pas kash, kash, e, dhe më thonë, që të kam pas besuar kaq kaq ëh, domethënë, keq siç e bën ta sot. Ata kanë pas bënë një lidhje pak edhe më të, domethënë, më, më të drejtë se këta mushrikët e sotëm. Pse se faraoni, edhe pse ishte mizor, edhe pse ishte i keq, edhe pse besonte të besonte te qie që kishte më radhë dhe besonte vetën që ishte Zot. Ai në vetën e tij dindi që Musa ishte i vërtetë. E dindi që Musa ishte i vërtetë. Edhe para i thoshë Musa, Musa fol fare sepse ti po ndjell keqë, domethënë sigur e dinde që po qëse do të kundërshton ato me njëri, do vinë keqja, do vinë keqja. Prandaj thoshte ti po na sill keq, ti ndjell keq, i thoshte Musë, më shok me shokët e tij. I thonë vallë m'odhuruar të keqë në vim për Musus. Fati i mirë në kishin se tu të kaloje mëdhuruar. Un nuk ushtojë shtatë të keqjes. Ji dorësu të të kaloj mëdhuruar ka treguar për banoret në Surja Yasin, Yasinit të cilu erdhin profetët, edhe ata u dhan profetë qalu inna tatayarna bikum, po po në, po ndjellin, do po të na vjen sigur po po në ju po na sint të keqen, po na duket sigur ju po na ndjellin të keqen. Edhe pse e ndje mendonin këtë gjëje, sepse ata u flisin për hajër, edhe këta nuk e panonin hajër në tyre, i refuzuan tre profetë, edhe pastaj kishin frikën mos u vinë në dënim dhe foshin ju po shoktar, kur pra do të dënim. Jo më di se mos sa një të fol fare. Dhe këtë bën shumë njerëz, oh mos fol fare për botën tjetër, nuk e di, më mimose di ish fara, sepse po e di do të kan frikë se do da, do ta refuzoj, po refuzon dhe vi keq, të Thodë, dhe dhe dhe dhe dhe kalu, thonë. Ky është thelbi i problemit thyre. Allahu lloj madhur qalu ta'irukum ma'akum. Dhe këtë profeti u thon aty njerëzve, thon ta'irukum ma'akum, në do një keqja të cilin ju mendoni se më prej nesh e keni në vetë, do të keqë vjen prej jush, nuk nuk kemi prej nesh. E indo qirtum belan tum qaw musrifun. Pse u erdhët a keqi nga ne? Pse lepo u brukojtëm juva hajë? Për u erdhë a keqi prej nesh? Por ju thotë jeni njerëz si që e keni tepruar. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që këto le besotnie që besojnë njerëzit, të cilët mendojnë se disa njerëz ose sende ose kohë O ose kafsh ndjenin keqen, këto janë besime të kota që nuk kanë vlerë. Po profeti sallallahu alaihi wasalam la adwa wala tirata wala hama wala safar. Qat el goldi Saint Jer ka thon nuk ka smundin ngjitse. Gjë në mendje, nuk ka smundin ngjitse. Nuk ka tirat për të, për cilën po flasin, nuk ka hama i thon bufit, nuk ka buf. Gjithashtu nuk ka safar, safar që muai i cili është domethën mbas muajit muaj Muharram është pastaj domon muaj Muharram pas muajit Muharram është muaji Safar domethën muaji i dyt i vitit hënor po për profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka smundje ngjitse nuk ka për qëllim që smundja ngjitse nuk ekzistojn po ka për qëllim më anasaj kjo është figuron në për hadithe të tjera ka për qëllim që smundja ngjitse ngjit vetëm me lejin e Allahut Por ta resojë në hadithin e Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem, nga që e pohonte që smundja e ngjit e ka ndaluar që një person që është i shëndosh të hyjë tek ajhi i smundës së ngjitse. E ka ndaluar të ulëjë. Gjithashtu Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka thënë kur të dëgjoni për taunin, i cili është një smundë ngjitse, tauni që thon mortaja, jo shipa, është smundë ngjit. Vdesin shumë njerëz për saj. Edhe kur të dëgjoni që ka rënë një vend moskoni atje dhe nëse jeni në të mos dini prej të vendit. Se që mos në gjitët, ku firin ndarë e si mos në gjitët së mund mja. Kjo të rëgojnë që profetës rëmë e njerë dhe e përnojnë që së mund e një gjitë. Kur se këto më onë, atër që dhimi mojimi të u është, si që së të rëgunë në hadithet tjera, është që së mund e vëtë më shkak, kur se thejlbi nga vjënë ajo, ajo është me të sëktimin Allah s.a.w.t. Pra dhe të rëgojnë që një fshatarë Dhe i thot konfesionerit që nuk ngjijsin smundin. Po po mirë, do dhe të veje mund të, të smur, edhe gjith e gjithë tjerëve. Ai thot për vetë profetin Sallallahu Alaihi Wasallam, po të pa të para skuqen ngjiti. Domthonë, më takon ne themi sopër shumë që sidas smundin ngjitse. Kur na erdhi fillimi, më erdhi fillimi, në rregull bashu ngjit vazh, vazh dizinxhiri. Po fill nga erdhi, në imamin Zot. Ku është qëllimi i so. që hadithit që thot domthonë që nuk ka nuk ka smundin ngjitse, domthonë nuk vjen vetë po vinnë saktimin e Allahut më dorë. Gjithashtu edhe tjera, nuk ka tjera. Domthonjë nuk ka ndikim e tjerë në realitetin po bon, po, e fatit të njeriu. Prandaj mos mendon njeriu se fillan ditësh tërë, fillan muajë tërë ose domthonjë kafshë ku bën u, siç bën qent ose domthonjë po qëse ndodh diçka tjetër është tërë, nuk ka lidhje. Gjithashtu Zot Lehamë nuk ka nuk ka buf. Pikë në celularë këthe. Nuk ka buf. Nuk ka buf ka për qëllim profetullallahu selam sepse e, arabët të njëjtën gjë besojnë tek bufi, besonin që bufi domethën ka ndikim të keq. Po qëse qëndron në një vend, domethën ai domun këto rrugë janë të tersa ndonjë. Edhe vësh nuk është e vërtetë profetullallahu selam. Bufi nuk ndikon për për për keq as për mirë, hiç, është kafsh, shpend, ka punë vetë, nuk ka lidhje domethën me domethën as me mirë as me të keqen. Keqe allon, e mirë dhe e keqe vjen për Allahun subhanetullah dhe nuk vjen prej kafshëve gjithashtu vola safar, safar është muaji i tash i dyt i xhirit. Edhe gjithashtu edhe muaji safar nuk ka ndikim të keq sepse arabët kanë pas besuar dikur që muaji i sever është muaj i ters. Kanë pas besuar që muaji i sever është muaj i ters. Në përndryshe do të provojmë se kjo lloj gjëje nuk ka lidhje me këtë gjëje, gjithashtu është besni të kota, transmeton Buhari dhe Muslim hadith. Ë, kjo tregon që këto janë besnishë e besutytni të kota dhe nuk duhet që besimtarët e besojë dot të marrin me to. Por kundër as e keq e as e mira vijnë me caktimin e Allahut subhanahu wa taala dhe ato kanë shkak të cilën do të përmendim fundin inshallah në inalloh. Treqoni i Krime, thotëshim ulum me Ibn Abbasin, dhe kaloi thotë mbi në një zok. Dhe filloi zoku duke, domthonë, shuar z. Si zojt. E tha një person, "Hayr, hayr, mir, mir. tha mirë, mirë." I thoi Ibn Abbasit, "As hayr as sharr, nuk ka as më e keqes." Prit, se kundështoi direkt por mos e por mos e planuar të logjjes sepse kjo nuk lejohet fenisave që njëu të besoj diçka tillë normalisht këtu ufit për zokun përfshihen të gjitha gjërat të tjera të ngjashme me ta edhe ajo që i përfshin këto një ide e përgjithshme është domthonë tek të era është njëriu të besoj që Allahu ka bërë shkak për mirë dhe për të keqin diçka që nuk është shkak në të vërtetë por i Allahut spontana domethënë çdo gjë që e beson njeriu që ajo është shkak për sherrin dhe për hajrin të cilën s'ka bër Allah shkak. Ka të rgunë Quran, ka të rgunë Sunet, Salim, a s'ka turgun Kur'an, a s'ka turgun Sunet, profetullallahu selam që është shkak për të mirën për të keqen, kur njeriu e beson atë që ajo si shkak, e shkak e të sjell të mirën të keqen, ai ka bërë shkak Allahu subhanahu wa taala. Ose shik mat, ose shik vogël, në bazë asaj që beson ai në lidhje me ta. Ji dashur turgun Tawusi, nxënës i Ibn Abbasit. Turgu që Tawusi ishte me një shokun e tij Mudhim, edhe dëgjoi një korb duke klithur korbin. Edhe kur dëgjoj zërin e tij, ky personi tha hayr, edhe i tha Tausi, çfar hayr e kanë thënë? I ktham ose shoqerën e mua. Domodin nuk mund e, të parë shoqerën me personin i cili bën shok Allahu mallëror. E gjithashtu transmeton Ibn Mesudi radhiyallahu anhu se ka thënë at-tira tu shirk, at-tira tu shirk. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam ne nga Ibn Mesudi ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam tira esh shirk, është i bën shok Allahu mallëror, sepse beson qe hajë dhe sherri vjen prej dikujt apo çdoallahu i dhuar ose beson se Allahu i madhëror ka bër shkak për hajë dhe sherr disa gjëra të cilat nuk kanë vërtetëta që kanë hajë dhe sherr të ta. Pranë dë Omeri, kur shkoi te Gurizi dhe e puthi, por mos menduar njerëzit që hajë dhe sherri vjen prej tij, fa që do të gjë në gjith. Unë di që ti e guri. Nuk bën, as do bi dhe as dëm, por vetëm se kanë parë të dërguar në Allahu sallallahu ensin të ka puthur për ne po të puth muzim për gjithë njerëzit që ata të kuptonin që hajret dhe sherrri vjen prej Allahu dhe nuk vjen prej gurëve. Fot Ibn Mas'udi nga profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam se ka thonë, "Të jeta të ushirk, të jeta të ushirk." Fot edhe zëdhënje i përnesh mund të vinin vezvese për shejtanin në lidhje me këtë, por Allahu e largon temat mbështetjes tek ai. E largon Allahu mund të mund të fiesh shejtanin vezvesë njeriu ti thot që uh, shikoj Kjo këshet tjetër për për shkak të asaj që ndodhi, qoftë që i bëri shumë direkt mosaf vëçi i person. Këtë në gjithë besesa nga shejtani. Ne dëgjojmë 100 fot duke klithur tope var për ditë. Sa herë tjetër te Zani, që vënë të klith me ti. Dhe arsyeja është se do ishte nga shejtani. Kjo është arsyeja. Si është treguar në për hadithe, ai do të klitho të deforme sepse shikon shejtant. Nuk klith as për sherras për hajë. Shikon gjindot, kur këndohet e Zani ata e mbathin, ai shikon duke e mbathur dhe, dhe klith. Qjen Ji dosto tregojmë ndollëm në amr se ka thënë shoku i profetit sallallahu alajhi wasallam ka thënë atë personi të cilin e kthen thjera e kthen mbrapsht nga veprimi që ka dëshirë të, të bëj ai ka bërë shokollahut ka bërë shir do të thonë nëse një person dëgon një korb nëse një person dëgon një korb i cili bën një vëllëzojë po kjo është kjo është shefë shembull Edhe pasoj nuk niset në udhim sepse ka frikë se pa dëgjoj këtë, ai ka bërë shokollatë me dhëmor. Nëse një person ka dëshirë të ikë diku dhe thotë nuk po ikesë ditë martë dhe martesh ditë tersi, ai ka bërë shokollatë me dhëmor. Ndërsa në nëse ai niset, edhe i vjen vezëse nga shejtani dhe e largon atë, nuk ka nuk ka problem për të. Edhe pa ne thotë Abdullah ibn Amr ibn Hasin, nëse diku i vjen një vezëse tjell, atë e lë të fotë. Allahumma la khayra illa khayruk wa la thaira illa thairuk wa la ilaha ghayruk ishdua beses ndod vetë mburoj muslimanit. Një dashu transmeton nga on veim na Amir radiyallahu se e, ka thon, "Një përmendëm profetin sallallahu alajhi tijran eda tha, "Tirja, kjo tir këto besnit nuk nuk e, e largon muslimanin nga veprimi që dëshiron të bëjë. Do nëse ke vendosur për diçka, nuk nikosh ato gjëra në të besnit për ta bërë ose për mos e bërë atë veprimi." Dhe nëse dikush shikon diçka që urren let fot Allahu me laati bilhasanati lanti wala yadru sayyadi illa ant wala hawla wala quwata illa bik fotu oh Allah nuk i sill të një vetëm se ti nuk i largon të qiet vetëm se ti dhe nuk ka fuqi dhe shndrrim nga një gjendë në gjendë vetëm se me me antej kjo është duaja dua që më ka mësuar profeti sallallahu alaihi dhe duaja parë që thërron në Allah ibnu uh, Amr ibn al-Asi thot Allahumma la khaira illa khair oh Allah nuk ka khaira ve shaitant Ola tajra, illa tajruk, dhe nuk ka e, pat të keqë, vetëm se aje që këtë saktuar ti. Ola, illa, gajruk, dhe nuk ka të adhuruar ti e të përveç tëje. Gjithë kjo, për të shlyur jeju nëse gabon në një qështë tjil, dhe për të ujtë në këtë shir, shir, dhe shirkë, lusë Allah më adhuruar në ruaj në rjedhë nga shdoj shirkë. Elhamdülillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ne treguam tani se hayr dhe sherri nuk vijn prej aty te besuesve qe besojn njerzit Allah subhanahu wa taala nejtin e par qe treguam na tregon qe hayr fat i mir dhe i keq esh prej Allah subhanahu wa taala kurse najtin e dy te surjesin na tregon Allah subhanahu wa taala qe profeti i thon popullit tyre qe fatin e keq e keni ju te vetutua Edhe këtë ide së bashku e katërhuar lloj mëdhur në dy a jeta i mësohemi sa, në cilën thot: Intasibum hasanatu yaqul hadi min indi Allah wa intasibum sayyatu yaqul hadi min indik. Qul kullu min indi Allah. Fot Allah mëdhur nëse nëse aty u vjen një e mirë ata thon kjo është prej Allahut. Nëse u vjen një e keqë, thon kjo është prej teje, i thon profetit sallallahu alaihi wasallam Thuaj, të gjitha janë prej Allahut. Fema li haula'i al-qaumina ka doni fqon hadithat. Shore kan këta njerëz ose që nuk kuptojnë, do të thonë gatë se nuk kuptojnë asgjë. Pra sa që i thu ti. Pasi thotë Allahu më dhuron ma'sabe kemin hasanetin pemin Allah. Çdo mëti që vjen është prej Allahut. Ma'sabe kemin sejideve mense dhe çdo i keq që vjen di për vetes. Tek ajeti para Allahu thotë e mirë dhe keq është prej Allahut. Tek ajeti dy thotë e mirë është prej Allahut dhe keq është prej vetes. Do kjo nuk është kontradikt fare. Pse? Fillimi është që fati i mirë dhe i keq është me caktimin e Allahut i gjithë. Fati i mirë si mëshirë prej Allahut, jo se e meriton atë, kurse fati i keq është sipopër Allahut dhe pastrim nëse bën durim për shkak të gjunafrutua. Kështu që, që të keqen njeriu do ta kërkojë te vete e tij. Dhe Allah e ka ky është arsye e keq si vjen njeriu, ta kërkojë te vete e tij. Çdo të keq që të vjen, çdo lloj fatkezie, çdo lloj që të vjen në jetë, ta dish Sa te kete vete jote Shikot, qëfar gëbimi ke bërë Qëfar gjunafi ke bërë Që Allah i më dhuar të hodhë të në stjeqe Mirë, për problemi ku është Që njerëzë sot janë Ajë shumë të zhytu në gjunafe Sa i nuk di kujtë e ve gjishtin për para Kë dojtë e ve gjishtin i dhemdë Të ve koka, të kokat, të karë më të bagu Të zemër, këtë i dhemdë Dhe nuk di kujtë e ve gjishtin për para Ai shum gjunafe ka, për ne se kuptonë, janë zhytur i mbytur me gjunafe. Kurse selefët e dikur, të cilët e ruanin evën e tyre me gjunafe. Kur do të ndodhë diçka e keqe, direkt e kuptonin se ishte ardhur. Të tregon Sufjan me thauri. Allah më shëroi fot, mundaluar namazin natës, sikur ai që kanë për namazin natës, në namaz sabahuti Allah ta falë me xhamat. Mundaluar namazin natës sot për 6 muaj për shkak të një gjunafe që bëra. Allahu mëshiroft. E dinin dhe gjynafat çfarë bënin? I ndonë dgjera, e dinin dhe e dinin me vjen e keqja. Kurse sot njerëzit, i vetëm që nuk e dinë nga e vjen e keqja, por i ja dedikojnë atyre që bërë për t -për t dorë, atë, atyre, atë atyre që sikao bor Allahu është për të për të keqen. Domethën harrojn atë që janë shaktari vërtet të keqish të kishëve ato që janë gjynafat të tyre, edhe merrën ato gjëra do të cilës sikao bor Allahu është për të keqjen e tyre. Në një kohë shaktari vërtet të keqës njeriu të është vetja e tij. Po që e se njërë do t'i gërëmoj gjunakot e ti Do shikoj që dhe gjë Paksimi rrisut Smumjet, halët, streset, sprovat Të gjitha këto Janë si shkak për gjunakot e njërjët Me ja më nësua jutë zëbih Ka thonë Allah në dorë një ajetë qithë për fshires Ajse dhe Ebu Bekri është trejmu për këtja jeti Trasë më thonë më më mërën edhe musedin e t'i që hadith Kure gjithë të jet Ebu Bekri që thotë me ja shkoi i tremur te profeti sallallahu alaihi wasallam i tha u guru Allahu me dhur ka thon Kur'an kush boni te keqesh shpoblet per ta thot a do shproblemi do do dënohen per to te keqe i thot o oh, beker Allahu te mshironof a nuk lodhesh a nuk stresohesh a nuk smuresh a nuk kapi n hallë tha poha kjo eshe qe shproblemi domethon po sa gjynave qe pun gabi qe pun njerëj i hedhën u desa smundje dhe e pastron domethon qellimi qe hem per vetes tonte dhe nese nje u pun durim atem pastrim per te Por qëllimi është ju do ta shikoj të keqin te vetja e tij për nenë profetit i thon popullit tyre të do ta i rrukumu me ju e të keqja ju është te vetët tuaja. Ky është njeriu, harron atë që është shkaku i keqësisë dhe merret me atë që nuk është shkaku i keqësisë dhe harron gjërat e njëjta nuk e kërkon falje Allahu për to dhe merret me atë që Allahu saka bësh hak dhe i bën shok Allahu me anë të me anë të tyre gjërave me atë bështive edhe kështu largohet për Allahu subhanahu wa taala afro të shetanit, bëhet një diti dhe shkon xhame sallallahu mëdheuar të na ruaj nga gjunavet, sepse shehra e tyre është shehri i vërtet, të na ruaj në poshtë të kota Allahu shpëritë.